Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, نستعينو ونستغفرو ونؤمن alaih Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala salli'na Muhammad wa ala alaih salli'na Muhammad barik wa sallim Amma bad. Fa'a'uz bin Allah bin al-shaytanu'na jubismillahirrahmanirrahim Wa al-asri innal insana ala lafih khusrin illa al-lazina wa amilu salihaati wa dawasa bilhaq wa dawasa sabr Wa lakallahu al-azim Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sa'laka tarikan yaltamisu fihi an man sa'lallahu lahu tariqan ilal jannah <coughs> Wa kama kala sallallahu alaihi wa sallam Hai, alhamdulillah syuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala kerana dapat meneruskan pengajian kita dan kita sampai ke muka surat 227 syarat-syarat jamat akhir 227. Bismillahirrahmanirrahim syarat-syarat jamat akhir yang pertama berniat hendak melewatkan sembahyang pertama ketika dalam waktunya. Sekiranya waktu zuhur telah masuk dan dia tidak berniat untuk menjamakannya dengan asar, Maka dia wajib mendirikannya secara kodok dan dia berdosa disebabkan kelewatan tersebut Jadi kalau kita nak buat jamat takhir okay, Kita bertolak daripada kampung kita pukul 12 tengah hari Lepas tu kita keluar daripada perbatasan mukim kita pastu kita dengar azan Zuhur. Maka bermustalla bermulanya azan Zuhur tadi sampailah Asar. Maka tak kira. Lah. Yang penting ada satu pendapat mengatakan sekurang-kurangnya satu rakaat jarak ukuran satu rakaat sebelum masuk waktu Asar. Itu pendapat <coughs> pendapat Imam Imam apa? Imam hajar kot. Dan satu lagi pendapat Imran Ramli Empat rakaat Berapa minit tu? Agak-agak Satu -agak. rakaat tu Kalau lah -kala kita sembayang satu rakaat Agak-agak berapa -agak minit? Satu rakaat Dua ha? minit, tiga minit lah kan? Kalau kita sembayang empat rakaat Lima, enam minit lah okay. Jadi untuk hati-hatinya Lima, enam minit Sepuluh minit lah Okay, kita anggaran lah, anggarkan itu kalau ikut pendapat apa ni imam uh, ramli kalau in ka inu hajar haytami satu rakaat maksudnya asal berapa 424 jadi lebih kurang 422 lah kita nak agak tak boleh kan Tapi agak-agak lah dalam lebih, lebih kurang 5 minit ke 10 minit Sebelum masuk waktu Asar kita kena niat Nak semayang jamak Untuk zuhur nanti Maksudnya kita niatlah sekejap lagi Aku nak semayang zuhur dalam waktu Asar Nanti ada lafal lafaz dia lah yang Arab ni Tapi yang penting itulah lah niat dia Maksudnya kita niat kita nak semayang Zuhur nanti di waktu Asar Sekiranya tertidur. Pukul dua belas. Keluar. Dua belas tengah tidur. Kita duduk belakang kan. Tidur. Tak tahu dah sedar. Dah lah. Dah masuk waktu asal lah. Maknanya tak, tak sempat lah nak niat. Maka kita diwajibkan kodok lah nanti. Bila berhenti semayang bukan jamaah. Tapi nampak macam jamaah kan. Semayang dua tu juga. Tapi yang zuhur tu niat kodok. Bukan niat biasa. Dan berdosa lah. Disebabkan. Tidak niat, tapi kalau tidur tu tadi memang tidur yang yang apa memang tak sedar langsung kita tak pesan ke orang pun orang tu pun lupa dah pesan tapi dia lupa nak kerjakan kita misalnya ha, itu nanti kan tertidur tu dimaafkanlah tapi kalau tidur sengaja lepas azan dia tak niat dia tidur nak tidur sengajalah nanti niatlah kan Tahu-tahu tidur sampai masuk waktu asa. Ha, itu berdosa. Itu sebab dia dah ada peluang untuk niat. Dia tak niat, dia tidur dulu. Sebab dia kena dah masuk waktu boleh baru boleh niat. Ha, waktu tu panjang kan? Daripada pukul 1-2 minit. Sampailah 4.20 lah lebih kurang. Jadi lebih kurang lah kita kita kita kena bakikan sekurang-kurangnya satu rakaat. Anggaran waktu tu dalam satu rakaan tu mungkin 2-3 minit lah kan. Ni. Ha. Dimaafkan tu kalau kalau terlupa. Terlupa nak niat. Terlupa nak niat. Terlupa lah. Terlupa eh. ha. masalah dosa tak dosa tu wala -wala, wala. kalau sengaja tak niat maknanya terlupa tu memang macam mana <laughs> lah kata tapi wajib kodok lah kalau terlupa ke tertidur ke memang tak niat ke memang jadi lagi bila sampai atas asa dia wajib kodok tapi kalau dia niat dia jama' di sini dia kata jika tidak berniat untuk menjamakkan maka dia wajib mendirikannya secara qada dan dia berdosa disebabkan pelewatan tersebut jadi dia dia kenapa, dia tak berniat tu ada beberapa kemungkinan lah kan mungkin tertidur terlupa dalam di dalam kalau dalam hadis ada begitu orang yang apa tertidur tu dia maafkan tapi tengok tidur dia tidur macam mana kalau tidur dia tu tidur selepas azan ha itu tak itu berdosa kalau tidur sebelum azan dah tahu-tahu bangun je dah azan asar tidur sebelum azan Zohor, bangun sudah lepas azan asar ha, itu memang dimaafkanlah tidur yang tapi kalau dia dia tak buat sesuatu yang boleh menyebabkan dia sepuluh sekejap je kan perlu untuk niat tu sekejap je cantik lagi kena semain Zohor selepas ha, bila masuk waktu asar ada sekarang ada info ada alah ada kawan yang ada driver tak kan driver tu pun tidur kut saya ingat driver lah kan nanti kejut azan kejut juga ke, ataupun 10 minit sebelum azan kejut juga ke, ataupun setengah jam supaya dia, dia dapat niat je uh, tapi kalau dia tidak dia tidak berusaha untuk apa ni uh, untuk membolehkan diri dia berniat maknanya itu berusaha jugalah ha uh, ini tak taulah kan dia mungkin Nah kita macam mana dia seorang-seorang safar tertidur <laughs> ya Allah malam tapi kalau ada kemungkinan yang membolehkan dia tu berniat tapi dia tidak berusaha ke arah tu alam ke ataupun suruh orang kejutkan ke boleh dikatakan sengaja juga Okey, yang kedua orang yang bermusafir itu hendaklah terus berada dalam keadaan musafir sehingga kedua-dua semayang selesai didirikan Sekiranya dia sampai bermungkin sebelum selesai sembahyang maka sembahyang yang dilewatkan menjadi sembahyang podok. Di sini tidak disyaratkan tertib antara kedua sembahyang bahkan boleh memulakannya dengan mana-mana sembahyang yang dikehendaki. Juga tidak disyaratkan muwalat yang ini berturut-turut tetapi ia disunatkan dia ada beza sikit antara jama' takdim dengan jama' takhir yang pertama kita lihat dari segi itulah memang waktu mengerjakan tu jelaslah kan, zuhur dibuat, dibuat di dalam waktu asar, tu tak takdim, kalau takhir zuhur, sorry kalau tak takdim asar dibuat dalam waktu zuhur, dan kalau takhir zuhur dibuat di dalam waktu asar Okey, dari segi uh, niat orang yang nak jamak takdim maknanya ketika dia semayang Zuhur, dia dalam semasa dia bersembahyang Zuhur tadi daripada takbiratul ihram sampailah sebelum dia salam, dia kena berniat untuk jamak dengan Asar. Jamakkan solat Asar dalam waktu Zuhur. Kemudian setelah habis selesai salam solat Zuhur, dia kena semayang Asar dengan segera jarak dia tak lebih daripada dua rakat solat dan ukuran waktu lah ukuran waktu dua rakat solat tu agak-agak berapa minit tiga minit, lima minit ha, dia kena segera muallah dia panggil, betul turut ha, dan dia kena zuhur dululah tak boleh asar, dia kena wajib zuhur dulu lepas tu dia kena solat asar dan tidak boleh lebih perbezaan ataupun pemisah antara semayang zuhur dan semayang asar tadi tidak boleh lebih daripada jumlah waktu yang digunakan untuk semayan dua rakaat, lebih kurang tapi kalau semayang jamaat takdir eh, jama dia, niat dia tadi dalam waktu zuhur ha, dia dalam waktu, bukan dalam semayan dalam waktu, bila azan je zuhur dia boleh niat dah sampai lebih, lebih kurang lima minit lah sebelum masuk atur asa, lima minit dia kita anggap satu rakaat lah kan itu ikut, ikut pendapat Ibn Hajar Maka dia niat, dia niat macam tu lah, bukan tengah semayang. Kalau yang jamaat takdim ni, tengah semayang kena niat. Tengah semayang zuhur kena niat nak jamaat asar. Tapi yang jamaat takhir, dia tak semayang kan? Ha, jadi, waktu tu, antara waktu zuhur, sebelum lima minit sebelum masuk atur asar, dia kena niat nak jamaat takhir sebelum jamaat takhir. Kemudian, dia boleh mana-mana dulu. Kalau jamaat takhir ni, dia boleh zuhur dulu boleh, ataupun asar dulu pun boleh ataupun dinabuh asar dulu lepas tu zuhur boleh dan dia tak disyaratkan untuk mualah dia tak dia tak perlu segera disunatkanlah segera maknanya lepas salam dia solat yang pertama terus jamaah solat yang kedua tapi kalau ada hal tiba-tiba ke dia lewat lewat setengah jam pun tak apa tak wajib itu jamak taakhir dan Ketika mengerjakan dua-dua solat tadi, mestilah dia masih lagi dalam keadaan musafir. Misalnya dia nak kereta api ke, naik ke kapal terbang ke, terbang tak boleh lah kan. Tak nak buat nak agak. Naik apa lagi? Kapal ke? Tengah-tengah semayang tu kendaraan menjalankan. Dan tengah-tengah semayang tu, tiba-tiba dah masuk ke kawasan, sampailah ke destinasi yang mana perjalanan dia memang akan berakhirlah sebab dia niat untuk tinggal empat hari lebih. Maknanya dia masih dia bukan musafir dah lah. kalau dah masuk kawasan ni kawasan mukim tu dah masuk je kenderaan tu maka dia dah hilang status musafir. Katakanlah atas atar kita pi kan tengah sembahyang jamak. Pastu kita pi tu masuk dah ke daerah atau mukim tempat dia nak tuju, tuju tu. Ketika tu katakanlah baru sembahyang asar. Baru semayang, asar. Tak sempat nak buat zuhur lagi. Maka zuhur jadi kodok. Bukan jadi jama'ah. Tapi tak berdosa lah. Pasal dia dah niat. Dia dah niat jadi nak nak, nak jama'ah. Tapi kerana bila hilang status musafir. Jadi semayang dia bukan semayang. Jama'ah lagi tapi semayang kodok. Tapi kalau dia buat zuhur dulu. kan, Zuhur dulu sempat buat. Tiba-tiba dah habis semayang zuhur. Nak semayang asar. Masuk dah masuk kawasan mukim eh, itu tak ada masalah lah pasal masa dia buat pada waktu dia katakanlah dia mulakan asal dulu tadi kan jamat terakhir lepas asal je salam-salam satu, -salam tiba, tiba ketapi pun melintas masuk ke kawasan uh, mukim tempat yang dia nak pergi tu maka berzuhur tadi akan jadi khodok lah bukan jamat faham tapi tak berdosa lah pasal dia dah dia tak sangka benda tu berlaku kan mungkin ketapi tu speed laju sangat ke <laughs> Allah malam Ha, dia confused ni, kena tutup faham? tak faham? faham? siapa tak faham? katakan hilang boleh ya uh, dari segi kita ambil lah, dia, dia ada beberapa segi lah okay, dari segi waktu niat jamak takdim dan waktu untuk niat jamak takhir waktu untuk niat jamak takdim adalah ketika kita sembahyang zuhur ini kita cerita Zuhur Asal lah. Kalau, kalau, kalau Maghrib Isyak, kiaskan lah. Maknanya Zuhur tu Maghrib, Asal tu Isyak. Dari segi niat, ketika kita sembahyang Zuhur, ketika sedang sembahyang Zuhur, bermula daripada Takbiratul Ihram, dan sebelum salam, katakanlah kita kosar, kan, kan? sebelum salam, dalam suatu tempoh tu, kita kena niat nak jama' solat, Asar tengah semayang tu tak semestinya ketika waktu tak kira waktu tu itu kena niat semayang zuhur lah ha, itu kena niat semayang zuhur saja aku semayang fardu zuhur dua rekahan kasar kerana Allah Taala ikut imam dan nak niat waktu tu pun boleh tapi kan panjang ha, sabar dulu kan Allah ajak lagi ya baca fatihah dulu ke baca baca iswita atau baca fatihah tak kira bila-bila lepas Fatihah, dalam 10 habis surah, 10 rukuklah semasa rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud pertama, ketika bila-bila masa boleh niat sebelum salam. Ha, ataupun sebelum salam tapi biasanya bolehlah niat lepas takbir ihram, lepas niat Zuhur tu niat pula nak jamak pun boleh. Dia tak disyaratkan kalau niat Zuhur tu kan disyaratkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat tu mesti bersamaan dengan takbiratul ihram. Terlebih sikit tak apa. Tapi kalau itu untuk, untuk, untuk zuhur lah. Tapi untuk asar tu yang kita nak jamak, kita tak semayang asar lagi. Kita tengah semayang zuhur. Tapi kita niat lepas ni nak semayang, asar jamak kan? Kena niat dalam waktu zuhur tu. Dalam tengah semayang tu kena niat. Tapi kalau j, dah jamak takhir ha, niat dia bukan tengah semayang. Niat dia ketika masuk waktu zuhur dan lebih kurang lima minit ataupun dalam bahasa kitab, boleh mendapatkan satu rakaat menurut pendapat Ibn Hajar Ataupun boleh mendapatkan empat rakaat sempurna menurut Imam Ramli Sebelum masuk waktu asar Bajet lah kalau satu rakaat mungkin dua tiga minit Kalau empat rakaat mungkin lapan minit ke tujuh minit, lapan minit Mananya tujuh minit, lapan minit atau dua tiga minit sebelum tengoklah ikut pendapat mana Tapi untuk hati-hati sepuluh minit lah Untuk hati-hati sepuluh minit sebelum masuk waktu asar kena niat nak jama' solat zuhur di dalam waktu asar nanti nah, dia bukan dalam tengah semayang di waktu bila tengah drive tengah tengah berjalan tengah sembang tengah makan apa yang penting waktu tu lah okay, dari segi niat dari segi perlaksanaan jama' takdim zuhur wajib dikerjakan dahulu kemudian setelah itu baru boleh asar tapi kalau jamat akhir, boleh pilih. Nak, nak kerjakan zuhur dulu pun boleh. Nak kerjakan asar dulu pun boleh. Itu segi susunan tertib. Mengerjakan. Kemudian jarak pemisah di antara dua semayang. Kalau jamat takdim, wajib mu'alah. Mu'alah ini maknanya berturut-turut. Maksudnya tidak boleh menangguhkan solat asar yang kedua tu terlalu lama. Melebihi daripada jarak masa dua, dua rakaat semayang tempoh masa dua rakaat semayang katalah kita ambil dua rakaat semayang 5 minit maknanya kita tak boleh lebih 5 minit kita kena segera semayang asal tu jamak taqdim tapi kalau jamak taakhir tidak diwajibkan untuk mualah hanya sunat saja misalnya kita selepas katalah kita semayang zuhur dulu lepas semayang zuhur tiba-tiba ada hal apa ke nak pergi tandas sikit perut ke atau apa ke kita lewatkan, sekejap lagi lepas setengah jam baru kita semayang asar pula ataupun kita semayang asar dulu pun tak apa lepas salam asar tiba-tiba ada hal sengaja jam baru semayang zuhur It, boleh yang wajib mu'alah tu yang, yang kena, kena, kena cepat tu semayang jam atakdim saja, jam atak akhir tak wajib tapi sunat lah cuma nanti masalah dia tentang kalau kita dah tengah mengerjakan nyamat takhir tadi, kita nak ke tapi yang saya cerita tadi lah. Kenderaan sedang berjalan, kita semayang atas kenderaan tu Tengah-tengah semayang tu, tiba-tiba tengah-tengah semayang. Tiba-tiba madah, madah ketapi ataupun kenderaan tu masuk ke kawasan mukim yang tempat kita tuju, Maknanya status musafir kita habis lah. Tapi kalau kita niat untuk musafir kurang daripada 4 hari mana 3 hari ke bawah, ah itu tak ada masalah sampai pun tak apa ini maknanya kita niat tinggal 4 hari atau lebih, maknanya kalau masuk je kawasan mukim hilanglah status musafir maka sekiranya kita kerjakan asar dulu bila salam je asar zuhur tak sempat kerjakan lagi, tiba-tiba dah masuk kawasan, maknanya zuhur tadi akan jadi kodok lah tapi tak dosalah ha. tapi kalau kita kerjakan zuhur dulu tiba-tiba, ataupun tak sempat kerjakan zuhur lah tak sempat kerjakan zuhur asal tak masuk lagi tak tahu kenderaan sampai dah di kawasan maknanya nanti asal jadi macam biasa zuhur jadi qadaalah faham sama ada kita sampai banik kenderaan kita atau kita sampai di kawasan yang nak ditujui sebelum sempat mengerjakan kedua-dua semayang. Berarti nanti yang asah akan jadi biasalah lah, asah tak ada masalah kan sebab memang waktu dia, zuhur akan jadi qadak tapi tak berdosa pasal kita dah niat dan kita tak sangka akan sampai sebelum waktu asah. Itu satu masalah, satu keadaan, satu lagi keadaan kita sampai setelah mengajarkan salah satu daripada solat. Kan, dia kan jamaat kan gabung antara zuhur asah ataupun asah zuhur. Katakanlah kita buat asar dulu. Buat asar dulu, habis je asar, tak tahu sampai. Tak sempat nak buat zuhur ni, tak tahu kenderaan dah sampai di kawasan mukim tempat kita nak tuju. Maka zuhur tadi jadi kodok. Tak jadi jama' lah, jadi kodok. Maka tak berusaha lah pasal kita dah niat. Ataupun sebaliknya, kita dah semayang zuhur. Nak jama' ni semayang zuhur, tiba-tiba belum buat asar lagi, sampai. Tak ada masalah lah, asar memang waktu dia. Sekejap lagi kita nak semayang berapa pun tak apa dan dia pun boleh mualah. pun bermualah ha jamaat takdim kalau kita dah buat jamaat takdim juhur dan asar kita sampai di kawasan mukim kita sebelum masuk waktu asar kita dah tak diwajibkan untuk solat asar tak, tak bayar lah dah buat dah asar tadi dalam perjalanan Katalah sampai awal kan. Sampai awal. Maka kita tak wajib semayang asa lah. Sebab kita dah semayang asa. Kita dah buatlah dah jamat tadi kan. Johor jang puasa dalam, dalam tengah peralamanan. Jadi sampai-sampai kawasan kita. Belum asa ke ataupun. Selepas asa pun maka asa tak wajib dah. Tapi kalau kita nak buat jamat tak akhir. Kita nak buat jamat tak akhir kita pun okey tiba-tiba sampai sebelum masuk waktu asar. Sebelum masuk waktu asar kita dah sampai dan kita bukan musafirlah maknanya kita aa, berniat untuk tinggal 4 hari lebih. Maka kita dalam 4 hari lebih ni sampai di kawasan hilanglah status musafir. Maka zuhur tadi wajib digerjakan dan nanti tunggu waktu asar kita sembahyang. Asa. Kita dah nian azam ta'hir. Tahu je lagi sampai alama sebelum masa dah sampai. Sebelum masa dah sampai, maknanya ada waktu lagi untuk mengerjakan salat Zuhur. Maka kita wajib kena kerjakan salat Zuhur 4 rakaat dan lagi masuk Asar semailah Asar 4 rakaat. Kalau sampai selepas kalau, kalau sampai selepas eh, waktu Asar tak sempat nak kerjakan, maka Asar macam biasa Zuhur jadi qada tapi tak beruselah. Sebab ni tak sangka nak sampai kan? <tuk> Aura dia kuat sangat kan. <tuk> Tapi kalau kita yang bawa kereta, kita yang tahu jadi, kita tak kira sebelum kita masuk ke kawasan tu, kita parking dululah kat tempat lain. Singgah makan dulu ke, semayang dulu, barulah kita masuk ke kawasan mukim. Kena-kenal pastilah kawasan mukim kat mana. Ini kalau macam orang yang bawa kereta api tak kan? kita nak suruh dia, Oh nanti dulu. <tuk> Ha, kita yang bawa kereta kan. Maknanya kita sebelum masuk kita tahu lah kita dah masuk kawasan hilang tetes musafir kita. Kita jangan masuklah kawasan tu. Tersinggahlah mana-mana kedai ke, surau ke, makan dulu tunggu sampai masuk waktu, waktu kita pun jamak, ah ha, tu masuklah. Boleh. Tak <tuh> ada masalah. Okey. Ha. Boleh, sah tapi <laughs> makro lah, melewat-lewatkan semayang tu kan makro. <coughs> <coughs> oh, nak ulang boleh? <laughs> dia kali ulang dia penting ke penting ni? <laughs> Perbezaan antara jama' takdim dan jama' <coughs> takhir. Tak payah nanti sama sikit Syarat-syarat perjalanan yang membolehkan sembahyang jama' dan uqasar. Yang pertama, jarak jauh perjalanan adalah sampai 81 km atau lebih. Sekiranya kurang, maka tidak dinamakan musafir. Ini diambil yang paling kurang. Ada beberapa pendapat ini, banyak. Sebab zaman dulu di dikira dengan farsah ataupun merahalah jarak dia dua merhalah ataupun berapa 16 farsah jadi mana ada kilometer pun semua dan dan pula nanti berbeza lah pula kan, antara Baghdad lain Hijaz lain, Syam lain ha, tapi kalau ulama mengira-ngirakan yang di, eh, mengikut ukuran zaman sekarang ni ada Bekong 3, 4 pendapat ada kalau mengikut satu pendapat Lebih kurang dalam 76 km ada 88 km ada 113 km ada 120 km ada Banyak Yang kat dalam ni ditulis 88 Tapi yang nak selat dapat, ambil yang apa? Ambil yang paling kurang pun boleh, ambil yang paling lebih pun boleh. Yang tengah-tengahnya, ulama banyakkan pilih, yang tengah-tengah iaitu 90 km. 90 km tu, 70 ada, 83 ada, 87 ada, 90 ada. Ini surat 24. Bolehlah ambil yang tengah-tengah 90 km. Tapi 80 pun boleh. Dikira iaitu sampai tu kira daripada kepada rumah eh. Dia bukan kira daripada rumah. Kita maaf. Dikira daripada sempadan mukim. Ha, jadi kita tengok dekat meter kereta kalau kita buat kereta kan. Tengok kita punya mileage tu. Ha, ketika keluar aja daripada sempadan daerah-daerah kita mukim kita Sungai kan misalnya. Keluar aja Sungai Besi tu ah ha, lah tengok meter tu berapa ha, nanti kalau lebih daripada 80 tu okay, eh? kita kena check lah sekali kita balik kampung tu kita kena check kita dah sekali check tu dah tahu lah maknanya kalau yang tempat yang kita nak pergi tu memang 82 meter lebih maka dibolehkan lah. syarat dia lepas lah. kurang 80 tak boleh ada yang nak ambil hati-hati lagi 90 mulai. ada yang lebih hati-hati lagi nak ambil 100 pun oh, boleh itulah ha, dia saya tak boleh lagi di PKL. <laughs> daerah kalau macam KL ni saya tak tahu lah KL ni KL tu apa? negeri kan? wilayah persekutuan tu negeri kan? lepas tu dia kepada daerah ke apa? ke kan mukim? ke negeri setiap negeri lain-lain Perak lain dia punya pembahagian kalau Singapura ni apa? daerah ke mukim? daerah Ha? Mungkin. Mukim kut. Sebab dia ni sebab dikelilingi ah. betul. Nah, bagi Singhe mukim ke daerah? Mukim. Mukim kan? Dia mukim dengan daerah, mukim lebih kecil lagi kan? Mukim lebih kecil, daerah lebih besar. Kalau-kalau kalau, kalau, kalau Singhe FC daerah, mukim dia apa? Pecahan-pecahan mukim dia. Ha? Tak ada kan? Eh? Tak semestinya ada mukim lah Mungkin setengah daerah tu Dia, dia tu lah daerah, dia lah mukim Ataupun daerah yang besar nanti Dibagikan kepada beberapa mukim Oh daerah lembah pantai Mukim, berikfil Bangsa ha, Dia mukim lah, dia mukim Dia bukan daerah, mukim ha, Mukim eh dia mukim sepatutnya jadi masing-masing kena kenal pastilah sempadan mukim masing-masing macam saya Singamci je lah kot apa lagi daerah lebih besar di dalam daerah ada beberapa mukim jadi dalam dalam satu mukim ada beberapa kampung lah kan jadi kita ambil mukim mukim tu biasanya dalam mukim tu ada polis ada pasar, pasar tak ada lah bahasa kadang-kadang banyak kan. Balai polis satu, balai polis satu, masjid. Yang utamalah, kadang-kadang dua masjid itu pun sebab penuh. Dia buat dua dua masjid, tapi masjid yang utamalah. Satu balai polis, satu masjid. Ah ha, itu satu setiap waktu mungkin tu ada itu kan. Ha. keluar daripada mukim tu a kita dianggap musafir lah dan masuk ke dalam ya, sempadan mukim tu a kita dah tamat musafir. Kalau kita perjalanan kita 4 hari lebih kalau perjalanan kita 3 hari ataupun kurang, maka kita dah sampai di demukim pun kita masih lagi musafir itu tak ada masalah ok pergilah masing-masing, sekarang ni ada apa teknologi zaman sekarang ni apa semua boleh, boleh dapat kot info ada apa ada yang sini pakar perancang manda yang kerja dengan bagian-bagian pakar perancang manda tu di bagi yang penting kena pastikanlah masing-masing mukim masing-masing sempadan mukim masing-masing sebab kita dikira musafir setelah kita keluar dari sempadan mukim dan kita hilang status musafir setelah kita masuk ke kawasan mukim yang kita nak tuju ataupun kita balik ke tempat kita Al-Bukhari telah menyebut ketika membuat komentar hmm, kau tahu komentar komen. Dia pun endon juga. Dalam kitab Mengkasarkan sembahyang, bab berapakah jarak yang dibolehkan sembahyang kasar? Katanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan lain-lain mengkasarkan sembahyang dan berpuasa pada jarak 4 burud iaitu 16 farsah yang menyamai 81 km lebih kurang. Dia pun pakai lebih kurang juga, Pak Tak dapat nak tepat. Jadi ambil dalam ni lah senang, ambil dalam satu aja Kedua-duanya iaitu ibnu Umar dan ibnu Abbas Melakukannya secara tauqifi Iaitu berdasarkan ilmu yang diperolehi daripada Nabi SAW Confirm lah ni Cuma yang berbeza tu yang, yang ukur 16 farsah tu Dengan buruk dengan 2 marhala tu yang jadi masalah Ambil 881 lah okey tak ada masalah. Yang kedua, perjalanan dalam menuju ke arah tertentu dan tahu tempat yang dimaksudkan. Seseorang tidak dianggap musafir jika dia dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu arah tuju perjalanannya. Seperti seseorang yang mengikut ketuanya bermusafir tetapi dia tidak tahu ke mana ketuanya hendak pergi ini sekiranya berlaku sebelum sampai jarak perjalanan yang jauh, jika perjalanan yang telah dilalui melebihi jarak kasar, maka dia boleh mengkasarkan sembahyangnya disebabkan dia sudah yakin perjalanannya adalah jauh kena confirm lah destination, tu kat mana ini pengembara lone ranger, dia pun aku nak musafir, mana pergi ke mana saja kakiku melangkah disitulah aku akan pergi jadi dia tak boleh tak boleh dianggap sebagai musafir pasal dia tak tahu tujuan dia ha. tapi kalau dia dah berjalan melebihi 80 km ha, selepas tu boleh jadi musafir sebab baru confirm dia rupanya jauh jalan oh itu, itu nanti tu tu tu, tu tu tu bawah tu sebab yeah jamak disebabkan sakit dan hujan. Oh dia tak tak dia tak oh. ditaklif. Oh. Orang yang akal tak ada taklif. Oh hmm. ah, pun tak wajib. Hmm. Sementara sekejap bila dia normal balik tengoklah kalau dia kalau dia dalam dia masih hilang masih apa ni kembali semula ingatan dia masih lagi di dalam waktu tu dia wajib kalau hilang ingatan tu jarak dia melebihi satu waktu solat jadi waktu solat yang dihilang ingatan tu tak wajib kalau dia sekejap-sekejap je wajib lah ok <coughs> maknanya kena tahulah tujuan kalau tak tahu tujuan kena tunggulah sampai lebih 80km baru boleh jadi musafir maknanya kalau kita tahu tujuan dan tujuan tempat yang kita nak pergi itu memang jarak dia melebihi 81km diukur daripada sempadan mukim kita maka kita ketika keluar saja daripada mukim kita dah berstatus musafir bukan sampai baru jadi musafir Ketika kita keluar saja daripada kawasan mukim kita, sempadan mukim kita, kita dah jadi musafir. Dan sekiranya kita niat tiga hari atau kurang, maka tetap akan jadi musafir sampai lah kita balik. Tapi kalau kita berniat empat hari atau lebih... Ketika masuk ke mukim, sempadan mukim yang tempat yang kita nak tuju, hilanglah status musafir kita dan akan jadi musafir balik ketika kita nak balik. Dalam perjalanan balik nanti baru jadi musafir balik setelah keluar daripada perbatasan tempat yang kita pergi itu dan dalam perjalanan tu musafir lagi dan masuk je kawasan mukim kita, rumah kita yang kita nak balik itu, hilanglah status musafir. Yang ketiga, perjalanan yang dilakukan bukan dengan tujuan maksiat. Sekiranya dengan tujuan maksiat, maka perjalanan sebuah ini tidak diambil kira. Seperti orang yang bermusafir kerana ingin berniaga arak, mengambil riba dan menyamun. Ini kerana kasar adalah rukhsah, Kasar dan jama'an adalah rukhsah keringanan dan dia disyariatkan kerana amanah. Oleh itu, tidak boleh dikaitkan dengan segala bentuk maksiat. Oke. Okay. Ni ada lagi dan ni ada satu buku ni bagus ni, complete tentang jamak dan kasar Karangan Ustaz Muhammad Hanif bin Haji Ibrahim Al-Manisi dan di apa ni tahqiqkan oleh Ustaz Fadli Al-Yamani, Mudir Madrasah Al-Yamani Kuala Lumpur dan juga panel Tahsinul Ibadah di IKIM FM yang ni buku ni. Buang aja RM10 je. Tapi komplit ni dia ada jadual-jadual dia cara nak mengira apa? hari berapa hari. Hari tu kan ada persoalan tentang jika sampai malam macam mana. Jadi di sini pendapatnya mengatakan <coughs> Sekiranya seseorang masuk atau tiba di tempat destinasinya pada hari Sabtu, jam satu tengah hari. Dan berhajat keluar pada hari Rabu, selepas jam satu tengah hari, dia tidak boleh kasar solat. Sampai pukul satu tengah hari, hari Sabtu. Maknanya, Ahad, Isnin, Selasa, tiga hari. Betul? Dan hari Rabu tu, hari perjalanan pulang, mesti keluar sebelum pukul satu tengah hari. Kalau dia niat, awal-awal lagi niat nak balik petang tu pukul lima, maka dia tak dia dah bukan musafir lah ketika sampai. Mana tiga hari lebih, dia mesti tujuh puluh dua jam. Dan sampai pukul satu, hari Sabtu, maka hari Rabu, hari nak balik tu mesti kena balik sebelum pukul satu, kalau lebih dia planning nak balik lebih ataupun satu perkara kedua sekalipun, maka dia ketika dia sampai di tempat tuju, dia hilanglah status musafir. Dia tak boleh jadi dia tak boleh jamak qasar ketika dah sampai. Sekiranya seorang masuk atau tiba di tempat destinasinya pada hari Sabtu jam 1 tengah hari dan berhajat keluar pada hari Rabu sebelum 1 tengah hari, dia boleh salat qasar jamak. Walaupun dah sampai di rumahlah, di rumah tu pun di tempat yang tertujulah tu rumah ke pantai ke apa ke aa, pejabat ke ofis ke hutan ke gunung ke yang penting tujuan tu tak maksiat lah maksiat ni maknanya dia ada dua lah satu memang memang maksiat lizatihi yang kedua maksiat digairihi ada orang tanya pergi nak tengok bola macam mana jadi kita tengoklah bola tu boleh dikatakan maksiat lirayrihi, lizatihi li zatihi tak, tak maksiat. Tengok bola, perlawanan bola tu tak ada, tak, tak ada hukum mengatakan main bola tu haram. Tetapi perkara-perkara yang berlaku di tempat, di stadium tu, perempuan, laki bebas campur, itu itu maksiat. Di tempat yang kita nak pergi tu tempat yang ada maksiat. Jadi dianggap sebagai maksiat jugalah sebab apa dalam kitab kita fikah mengatakan sekiranya kita diundang, dijemput ke kenduri kahwin dan kenduri kahwin tersebut mengandungi maksiat maka kita tak wajib untuk menghadiri undangan tersebut antara maksiat yang dinyatakan dalam kitab fikah ada gambar-gambar hidup yang tergantung di tempat kahwin yang kita nak pergi, itu gambar pun dianggap sebagai maksiat dalam syafiq jadi kita tak wajib untuk menghadiri nyebutan. Apa lagi kalau kita nak pergi tengok bola tu campur bebas lagi perempuan telanjang semua kan. Ha. Dah maskan dah, dah teruk dah. Jadi memang bola, -bola tu tak haram, bukan maksiat. Tapi ke suasana keadaan tempat tu dah jadi tempat maksiat. Ha. Perempuan buka aurat, bebas, campur lagi perempuan. Entah apa dia buat dekat ceruk tu, bawah kursi tu kan tak tahu. Jadi tempat yang kita nak pergi tu banyak maksiat. Orang pun kalau semayang bola tu kalau start pukul berapa, dia Maghrib pun tak semayang, apa pun tak semayang. Kan? Awal-awal petang-petang dah sampai lah. Maghrib pun, sepanjang perjalanan bola, bola-bola itu pun dia tak semayang Maghrib. Ramai orang lah, sebahagian lah. Jadi tempat yang kita nak pergi tu, ada maksiat. Tapi siapa yang menganggap tak ada maksiat, silakan. Tapilah semalam yang tak sah nanti jamak kasar dia itu, jangan jangan salahkan siapa-siapalah. Dan perniagaan apa perjalanan yang yang mubah bolehlah. Macam pergi jalan jalan bersia sia bawa keluarga pergi cuti, pergi pantai itu boleh. kita niat untuk niat baiklah nak nak pergi apa melihat apa keindahan ciptaan Allah. Itu lainlah dan besikit ketika nanti kita sampai di sana ada maksiat berlaku wah, itu bukan bukan bukan apa bukan kita punya niat kan. Tak lah, kalau memang pergi ke Phuket ha dia tahu lah kat situ memang banyak perempuan telanjang tepi pantai. Niat semata-mata nak pergi tengok perempuan dekat situ wah ha, itu maksiatlah tu. Ha, di Thailand kan ada Phuket macam macam lah ha, sana memang manusia seluruh dunia datang situ. Pusat pelancongan dunia. Ha, jadi pantai dia semua perempuan telanjang. Kita pun seronok dengan nak pergi. Ha, itu tak boleh. Itu tak dianggap sebagai musafir lah. Itu mm, kes safar maksiat lah tu. tu. Ha? Pantai yang mana terkenal dengan kemaksiatannya tu maksiat lah. Kalau pantai kat Malaysia ni insya Allah lah kot. Ha? tengoklah ni kalau kita niat niat kita memang pergi nak pergi berkelah saja ke pantai bukan biasanya orang yang pergi ni, ni memang macam nak tengok pantai yang tertentu ni ada niat yang tertentu Tengoklah niat kita kalau sekadar nak pergi ke pantai untuk mandi-mandi rehat tak masalah tapi kalau memang tempat tu pantai tu terkenal dengan kemaksiatannya ada tempat-tempat di Bali di dengan di Thailand di Indonesia di Bali tu dan di Thailand di Phuket tu memang Tujuan orang pergi situ pun tu lah tujuan ni. Tak ada tujuan lain dah. Maknanya kan pantai banyak. Kenapa nak pilih pantai tu? Pantai, kalau betul tu nak pergi pantai, carilah pantai-pantai yang selamat. Yang tak ada masyiat. Kalau kita pergi tiba-tiba ada masyiat lah. Biasalah masyiat yang, yang jenis tak ada orang tak ada agama. Yang, cini -cini, yang bukan Islam tu. Itu kita kena jaga pandangan lah. Janganlah kita. Sekiranya masyiat tu berlaku ketika kita bersafar. Itu tak ada masalah. Dia jangan, memang tujuan asal dia tu pergi tu dah nak maksiat. Ha, itu tak boleh. Kalau kita pergi tempat tu, kita pun dah tahu punya ada maksiat. Kita pergi niat nak pergi pantai. Tiba-tiba <coughs> sampai tengok, ya Allah semua orang terenjang lah. Itu kan balik lah, lebih baik lagi. <laughs> Yang penting niat tu. Niat nak, nak pergi tu apa? Kalau niat tu dah maksiat... Tapi kalau niat okey niat baik tapi dalam perjalanan ataupun sampai nanti berlaku maksiat ah itu itu tak apa. Kataupun kita sendiri yang buat maksiat pun tak apa kita tak berniat nak nak bermaksiat dari awal. Okey sekiranya seseorang masuk atau tiba di tempat destinasinya pada waktu malam. Maksudnya malam ni dikira selepas maghrib, lepas tengah matahari lah tidak dikira baki waktu malam tersebut dan bermula kiraan hari pada hari keesokannya yakni selepas subuh. Kalau sampai malam tak kira lah. nanti kira macam tadi dikira kan buku satu petang kan. Satu petang tu hari tiba. Jadi kalau kita tiba malam kita tak dikira tiba pada Hari tu, katakanlah kita sampai pukul 8 malam, 9 malam. Kita tak kira nanti kita kita, kita kira hari tiba tu kira lepas subuh. Lepas subuh lebih kurang, pukul subuh ni pukul berapa? Pukul 6 lah lebih kurang. Pukul 6 lah kita kira. Maknanya kalau pukul 6 hari hari kita contohnya Sabtu, kita bertolak pada hari Sabtu. Jumaat lah, kita bertolak pada hari Jumaat eh, Jumaat tak boleh, makruh kan Untuk bersafah Hari Khamis lah, hari Khamis kita bertolak Sampai pada hari Sampai Pukul 9 malam Maka nanti dikira pada Hari Jumaat tu Pagi, pukul 6 pagi lah Lepas subuh, lebih kurang 5, 45 ke 6 ke, tengok jam, lepas subuh lah Tengok waktulah tempat tu ha, Maknanya Maksudnya Uh, hari, hari, hah, kita kena balik hari apa? Jumaat, Sabtu, ahad, hari... Jumaat, Jumaat satu ahad Isnin Selasa tu, hari Selasa sebelum subuh kita kena berangkat dah. Ah oh, okay. hari Selasa sebelum subuh kena berangkat. Kalau kita tiba pada hari Kamis tu kita bertolak pagi sampai malam. Tak dikira lah. Malam tu dikira ah, besoknya depan subuh hari Jumaat tu. Katalah kita ambil pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi hari Jumaat, 6 pagi hari Sabtu, 6 pagi hari Ahad, 6 pagi hari Isnin. Tu kan 3 hari. Jadi 6 pagi hari Selasa tu sebelum tu kena balik. Kalau kita nak balik sebelum kira lama tak akan nak boleh sebelum subuh pun ais maknanya kita hilanglah status musafir kalau kita planning nak boleh ais lazah tu lepas subuh pukul 8 ke pukul 7 maka kita bukan musafillah kalau kita dah sampai ha, tak pun balik hari Isnin malam tu kira okay nah ha, Isnin malam tu lah balik dia ada jadual kira dia macam ni nampaklah Nampak? Muslimah tak nampak kot. Okay, saya saya baca, saya terangkan, cuba imagine. Ha, kita kena pakai imagination sikit. Kalau yang pertama tadi, dia sampai pada hari Sabtu pukul satu tengah hari. Okay, sampai. Eh? Sampai pada hari Sabtu satu tengah hari. Jadi, besoknya Ahad... Pukul satu tengah hari. Satu hari. Lusanya Isnin. Pukul satu tengah hari. Dua hari. Kemudian. Lepas apa? Tulat. Tulatnya. Hari Selasa. Pukul satu. Tiga hari. Lepas tu nanti. Tiga hari tu. Maka. Itulah batas. Maximum untuk bermusafir. Kemudian. Hari Rabu besok. 11 setengah hari sebelum tu dia kena pulang nampak macam empat lah cuma hari perjalanan pergi dan perjalanan pulang tu tak dikira memang hari Sabtu tu yang kita sampai tu sebenarnya tak dikira dan hari Rabu yang kita nak balik tu sebenarnya tak dikira jadi sebenarnya yang kira tu lah Ahad Isnin Selasa Ahad Isnin Selasa lah Yang yang yang apa yang mana yang yang kita bermusafir Hari Sabtu tu kita on the way kan Sampai puas satu Pagi kita bertolak sampai puas satu Itu tak dikira Cuma perkiraan dia lah Perkiraan dia tu nanti Pada hari uh, Ahad tu Limit dia puas satu Selasa Isnin satu Selasa satu Tiga hari Besok tu Rabu nak balik Kena balik sebelum puas satu Maksudnya hari yang keempat tu lah. Hari yang keempat tu kena balik sebelum pukul 1. Dapat bayangan? Okey. Kalau yang sampai malam. Hari Sabtu jugalah kita ambil. Contoh ni Sabtu kan. Sabtu tu dia sampai malam. Tak kira lah. Maksudnya lepas maghrib. Pukul 7 setengah ke. Okey lah. Ha, 7.30 ke 8 ke 9 ke 10 ke 11 ke 12 ke dia sampai kan. Maka kita tak kira waktu yang dia sampai tu. Kita akan kira lepas subuh. Kita start mula mulai kiraan lepas subuh. Kita ambil lah pukul 6 senang. Jadi pukul 6 ayat ahad tu lah. Ayat ahad tu pukul 6 sampai eh, pukul 6 pagi Isnin Satu hari. Betul? Kemudian sampai 6 pagi selasa, 2 hari. Kemudian sampai 6 pagi, Rabu, 3 hari. Dah 3 kali dah. Maknanya dia kena balik sebelum besok 6 pagi. Sebelum Khamis 6 pagi dia kena balik. Sebelum Khamis, tapi sebelum 6 pagi lah. Ha, maknanya kena keluar lah. Pagi, pagi sebelum subuh tu kena tolak lah. Kalau dia nak duduk juga hari Khamis tu lebih daripada waktu subuh, maka dia bukan bersafir lah ketika dah sampai. Mana sepanjang 3 hari tu dia tak boleh jamak qasarlah. Faham tak? Faham? Sepat dah faham lagi? Dia kalau ada Wi-Fi bot nanti tu. Ah ha, marker dah bawa. Ada bawa muka? Ha mai ni. Ambil wi tu. Ah, set set belilah buku ni. Beli PowerHam lagi. Dia lebih detail lagi. banyak lagi. Ah, siapa nak buku ni boleh order kepada Ruzaymi dia fiqah solat musafir Jamak dan qasar kepuasan menurut Mazhab syafi'i dikarang oleh ustaz Muhammad Hanif bin Haji Ibrahim al-Manisi dan ditahkik oleh ustaz Muhammad Fadri Ayamani harga RM10 RM10 RM90 rm RM10.90, RM1lah. Dan dia ada berapa ni? Lebih kurang 66 muka surat, 67 muka surat. Apa nak beli boleh lah. Boleh ya, Zammi ya. Ha. keluar daripada mukim lah. dia kena keluar daripada mukim dari sebelum 6 pagi kalau daripada rumah tu sampai mukim tu setengah jam <laughs> setengah jam lagi kena awal agak-agak semuanya kiranya bermula pada pada mukim, sempadan mukim bermulanya musafir dan tamatnya musafir semuanya di sempadan mukim sebab yang sampai ni pun yang pun tiba ni pun tiba di sempadan mukim jadi keluar pun ke, aa, di sempadan mukim jugalah mungkin dia tiba di sempadan mukim pukul 1 tengah hari tapi dia sampai rumah pukul 2 kan? ha, jadi satu jam untuk ekstra lah untuk dia. maknanya dia takde ekstra lah memang tepat-tepat lah sebelum pukul 1 dia kena keluar daripada kawasan mukim ok tapi kena tahu lah mukim kat mana semadan mukim kat mana agak agar lah dia biasa ada macam bot kan kampung ni kampung tu mukim ni mukim ni ok memang kalau kita nak detail ukur nak accurate ni memang payah tapi kita zon yang kuat kalau Fekah ni zon yang kuat dah cukup dah tak perlu kotak ni zone yang kuat dia ada ham, ada ada waham, syak, zon, qat'i Kalau waham tu 20%, 25% je, yakin Kalau syak, 50-50 Kalau zon, 75% Kalau yakin, qat'i, 100% lah Kalau dalam fikir ni, sekat zon yang kuat cukup 75% kita yakin bahawa dah ini apa Sempadan kan, cukup dah macam kita, macam kita macam kita cuci najis misalnya buang air besar kita cuci najis kita mana boleh pastikan benda tu betul-betul suci hilang najis kita kena ambil mikroskop tengok apa semua ha, dia tak diwajibkan sampai tahap macam tu yakin yang kuat kata dah agak-agak dah bersih ah ha, cukup dah lah. siapa boleh pastikan bahawa 100% dia dia dia istinja tu basuh buang air besar tu kan boleh beryakinkan satu patut bersih siapa pun tak boleh tak boleh tentu melainkan nak kena ambil mikroskop lah, bau sikit apa rasa macam-macam. tu tak tak tak usah lah. Zon yang kuat. Dalam fiqhah ni, zon yang kuat dah cukup lah. Jadi kita dapat zon yang kuat bahawa benda ni kita cukup lah. Tapi lebih baik lagi, kotak ingin lah kita pasti betul-betul. Cuma nanti masalah pergi tanya orang kampung, sempadan mana ni? Yang seorang kata sini, yang seorang kata sini, yang seorang kata sana. Nah, sudah, kita tambah pening cuma kita agak, biasanya alamat lah, di alamat tu nanti ditentukan biasanya rumah tu alamat dia, alamat kampung tu, mukim tu ah ha, masih lagi dalam kawasan mukim tu lah alamat tiba-tiba biasanya adalah sempadan tu, biasanya sungai ataupun apa ke kalau di highway tu kan dia, kalau highway kita naik plus yang kita balik kan masuk sempadan tapah sempadan apa, telur intan sempadan kampah, sempadan apa lagi, bidung dia adalah nanti, dia dari sandbox ni. Ha sempadan dia kan polis di kawasan daerah ha, sempadan polis daerah apa ke mukim apa ke. Okey. Semayan jamak ketika hujan. Zaman sekarang tak ada kot. Zaman sekarang ada payung, ada apa lagi? Macam-macam. Ni zaman dulu ni, jalan bukan jalan tanah merah namanya sekarang semua jalan tar je kan. Ada payung lagi, macam-macam, ada kereta lagi. Ni zaman kan, orang tak ada apa ni. Payung tak ada apa-apa, jalan semua jalan apa tanah merah, selut lumpur. Ah, ha, dia boleh jamak. Harus semayam jamak takdim ketika hujan. Hukum dia haruslah bukan wajib, bukan sunat tapi harus. Harus buat boleh, tak buat pun tak buat Lebih buat buat tamamlah. Al Bukhari dan Muslim merayakan kepada Ibnu Abbas RA, Nabi r.a semayang tujuh rakaat dan lapan rakaat ketika di Madinah iaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak. Imam Muslim menambah bukan dalam keadaan takut, tetapi tidak aman dan musafir. Menurut Ray Al Bukhari salah seorang perawi hadis bertanya boleh jadi ketika hujan lebat pada waktu malam jawab Ibnu Abbas boleh jadi begitu, boleh jadi. Menurut orang muslim, Ibn Abbas berkata baginda tidak mahu menyusahkan seorang pun dari kalangan umatnya. Tidak harus mengimpunkan kedua-dua pada waktu yang kedua. Ini, ini kerana mungkin hujan akan berhenti dan ini bermakna dia telah melewatkan mengeluarkan sembayang daripada waktunya tanpa apa-apa keuzuran dan sebab syarat-syarat boleh dijamak dah lah semayang itu didirikan secara berjemaah di masjid yang jauh menurut pandangan umum jauh hujan yang turun boleh menyebabkan seseorang muslim membasahkannya ketika dalam perjalanan menuju ke masjid tersebut hujan turun berterusan dari awal sehingga uh, dari semayang, awal semayang pertama sehingga diberi salam dan ketika awal semayang kedua Pernah? Tak pernah apa. sama sekarang dia... Tak ada dalam benda macam ni kan. Kita nak pergi masjid. Dan semayang di masjid pun tak. tak ojek pun. Main ke rumah. Ini bagi orang yang memang dia nak... Apa? Semayang di masjid berjemaah. Tapi dia nanti agak kalau dia balik... Jangan lagi hujan terus. Dia nak, tak dapat. Nak datang balik masjid ketika waktu asar. Kan? dan baju pun ada selai je. Sekarang baju 10 lai, baju hujan ada, payung ada, kereta ada, jalan pun koridor, ada tak basah. Tak belum pernah lagi kita jumpa ada orang datang masjid basah kuyuk kan. Jarang di diamalkan sekaranglah tapi boleh lah, tapi mungkinlah mungkin kita pergi berpindah ke gunung-gunung apa, ke gunung-gunung ke, ke padang pasir nak uzilah gunung-gunungnya ya so apa jauh kita punya apa ni perjalanan ke masjid bolehlah kut kita punya kampung tu dekat Sabah Sarawak dekat Sela Ulu mana ke kan memang rumah kita tu jauh daripada masjid dan kita pula rajin pergi masjid tak nak tinggalkan jemaah boleh kita solat jamak tapi dia takdim saja tak ada takhir Hanya jamat taqdim diharuskan. Erti kita lain tiada jamat takkhirlah ketika solat hujan. Hal ini kerana kemungkinan solat ha, hujan akan berhenti dan menyebabkan solat terkeluar daripada waktu tanpa halangan. Kalau kita nama niat, niat apa, niat jamat takkhirlah kan? Sekejap lagi, sekejap lagi kalau hujan berhenti, waktu zuhur tu hujan dah berhenti sebelum masuk Allah dah berhenti. Jadi kita dah ugilah semayang Zuhur buat berlewat waktu Asar terlebih lewat waktu. Tapi kalau jamak, jamak jamak jamak takdim tak tak apa membawa solat Asar ke dalam Zuhur tak berlaku apa ni uh, membawa solat ke dalam di luar waktunya. Sebelum tak apa selepas nanti diqada berlaku hujan ketika takbiratul ihram solat pertama dan ketika mengucapkan salam solat pertama dan berterusan sehingga takbiratul ihram kedua tidak disyaratkan berlaku hujan selain dari waktu itu demikian ketika melakukan kan masa takbiratul ihram yang solat pertama itu hujan lebat berhenti, tak tahu nak salatnya hujan lebat lagi sampai takbiratul ihram apa ni, solat kedua hujan berterusan, tiba-tiba berhenti itu tak ada masalah yang penting ketika takbiratul ihram solat pertama, zuhur, hujan lebat. Ketika salam, sampailah takbiratul ihram solat kedua, hujan lebat. Nah, itu, itu syarat dia. Selain waktu itu, tak, tak disyaratkan hujan lebat. Dikerjakan secara berjemaah, tak boleh seorang-seorang. Solat jamaah dikerjakan di tempat yang jauh, di masjid atau selainnya dan terdapat kesulitan bagi seseorang untuk kesana disebabkan hujan ini banyak orang yang memang nak jaga sama jemaah lah biang jenis semangat hmm. di rumah tu, tak adalah sebab dia tak boleh pun, dia kena berjemaah bersama jemaah. sampai di surau kan? katalah rumah dia jauh dari masjid sampai waktu maghrib tiba-tiba hujan lebat dan dia dengan sangkaan yang kuat, hujan ni akan berterusan sampailah lah asal sampai maghrib jadi kalau dia nak balik rumah nanti kalau dia nak dia nak datang balik ke masjid untuk waktu asal misalnya dia nanti berlakulah apa baju dia basah dia tak ada tak ada payung tak ada apalah maka bolehlah dia jamak nanti bila dia balik waktu asal dia tak ada datang berlaku zaman sekarang ada <tap -tap> tak ada kan Maknanya dia nak datang semayang asal, se kali kedua tu pun macam-macam ada apa-apa payung dikita dan sebagainya. Ataupun, di semayang kat rumah. Dia jenis, jenis tak ambil berat dengan jemaah kan. Ini orang yang betul-betul nak jaga jemaah. Sayang tak nak tinggal jemaah tu asal nanti. Dan juga lagi satu itulah lah, boleh jemaat ketika sakit. Ikut mazhab maliki. Orang yang mungkin nak operasi, nak di operasi ian nah, dia operation pada beberapa buku 6 petang sampai 9 malam. Jadi pada masa waktu maghrib tu dia masih lagi dalam keadaan di, di operate. Jadi kalau dia sedari waktu tu dia kena niatlah jamaah takhir. Dan aa, sekiranya dia pengsan dan sebagainya, nanti dia tak jamaah, dia qada tapi tak berdosa. Ataupun orang yang apa lagi tu contoh lah sakit mana dia, dia bedah lah dia terpaksa menjalani satu proses pembedahan yang mengambil masa terpaksa tinggalkan satu waktu ataupun nanti dia nak kata dia nak kena bedah pukul apa mana mana kias ni lah maknanya terpaksa meninggalkan waktu lah maknanya dia jamak haa termasuk juga doktor yang membedah sekiranya tidak terdapat doktor lain yang boleh menggantikan dia sekejap misalnya dalam proses tu memang waktu tu dia tak boleh tinggalkan mayat tu kalau dia tinggalkan sekejap nanti pembedahan tu mungkin gagal maka dia doktor tu pun juga dia tak boleh tak boleh nak apa, nak tinggalkan mayat tu dia ter, terlepas semayam nah, tu boleh juga cuma ada setengah pendapat bukan jamak tapi qada yang tidak berdosa tak sama jelah Nama je lain. Kalau kodok pun yang tidak berdosa dengan jama' sama ya. Yalah semang jama' dia pun nampak macam kodok kan. Menyenggabungkan dua solat. Maksudnya, dalam solat yang waktu yang lain. Cuma takdim itulah membawa asal ke dalam dalam zuhur. Itu lain sikit lah. Kodok ni selepas habis waktu. Ini tak masuk lagi waktu dia dah semayang lah. Itu jama'. Okey. Berapa dah? Ha, setakat tu ada soalan Belilah buku ni Tak faham tanya Telepon saya Detail ni Banyak saya ni, kalau nak diceritakan pun detail Dia ada lafaz-lafaz niat dalam bahasa Arab lah Yang di, di belakang tu dibagi. Lafaz-lafaz niat Ada 9 lafaz niat di sini. Lafaz niat solat zuhur Asar dan isya kasar Lafaz niat solat zuhur Kasar serta jama' takdim Kemudian ada lafaz niat solat asar qasar serta jama takdim. Kemudian lafaz niat solat asar serta jama takhir. Kemudian yang kelima lafaz niat solat zuhur qasar serta jama takhir. Yang keenam solat lafaz niat solat maghrib serta jama takdim. Lafaz niat solat isya qasar serta jama takdim. Lafaz niat solat isya qasar serta jama takhir. Lafaz niat solat maghrib serta jama takhir soalan di sini, apakah yang paling afdal solat kasar atau solat secara tamam secara umumnya dalam mazhab syafi'i solat solat tamam tu lebih afdal secara umumnya tapi secara terperinci-nya ada nanti solat kasar afdal dikerjakan dalam empat keadaan sekiranya jarak perjalanan sampai tiga merhalah iaitu, kita kan syarat dua merhalah saja, tapi sekiranya dia macam-macam memang lebih jauh lagi. Tiga marhalah. Lebih kurang 122 kilometer. Ataupun 134 kilometer. Kerana keluar dari khilaf ulama' yang mewajibkan solat qasar seperti Imam Abu Hanifah. Mazat ah Hanafi dia wajib qasar. Mazat ah Hanafi dia, mazat ah syafi tak wajib. Cuma sunat sahaja. Pun digalakkanlah, Tapi lebih afdal, tamam. Tapi oleh kerana mazat ah Hanafi mewajibkan kita pun macam... Uh, macam mengalah kepada dia punya ni, kita pun pasal jugalah uh, eh, tapi itu pun kalau sekiranya perjalanan tu lebih daripada 3 mahalah sebab syarat mazal hanafi 3 mahalah, kita syarat kita 2 mahalah uh, je jadi mak maknanya secara umumnya tamam tu sempurna tu lebih afdal, tapi sekiranya uh, jarak mahalah kita tu lebih daripada 3 mahalah maknanya 122 km lebih maknanya KL sampai Penang kan? Maka <coughs> afdal solat Qasar Untuk menjaga khilaf imam al-wanifah Yang mewajibkan solat Qasar Ataupun yang kedua Sekiranya wujud di dalam dirinya Kebencian melaksanakan solat Qasar Wujud kebencian Dalam dirinya solat Qasar Maka dia kena solat Qasar Sebab pun nak lawan kebencian tu ha. Nak lawan kebencian tu lah padahal solat qasar tu dibenarkan di dalam syarak ada dalil-dalil dia malah imam habuni fah mewajibkan imam syafi'i membolehkan tapi dia benci solat qasar tu seolah-olah macam ah betul ke qasar ni mana-mana mandai dia orang ni yang ulama dia apa, apa dalil tak sahih daif lah apalah maka lebih afdal semayam untuk lawan nafsu dia yang benci solat qasar tu biar kapok Sekiranya syak terhadap dalil keharusan solat kasar. Ha, sama juga lah macam mencik tadi. Kalau dia mustahil lain. Ha, kalau dia mustahil, <coughs> dia kena berisytihad lah. Mana-mana lah dia tengok hukum, tengok apa segala. Dia kena pakailah apa apa segala jenis apa. Alat-alat istihad tu dan dia wajib berisytihad. Kalau dia rasa memang apa tak wajib maksude ataupun tak boleh sembang kasar haram ke apa ha ikutlah ijtihad kalau dia mujtahid tapi kalau dia bukan mujtahid dia macam orang biasa saja tapi cuba buka hadis muslim Abu Bakar muslim kan tengok-tengok eh dia ke ni dah dia syak tapi kalau bagi kita yang yang masih lagi dalam mazhab kita lah syafi'i maka dia apa ni di lebih afdal kalau dia sembang kasar ada yang sini syak dalil macam Ha, maka gini makhluk abdul semangat malah afdal sebab nak lawan syak dia tu supaya dia lebih confident yang ni yang ni tak yang ni dia berlainan lah berlainan salah satu daripada berapa kira ada semua lagi kuat lah. kalau salah satu dia bersepadu sebab dia kalau misalnya kalau yang dia ada syak saja ha, tapi maknanya dua dua mahalaman cukup lah ataupun dia benci dua mahal dah cukup ini mana dia tak syak, dia tak benci dia ok je normal je cuma nanti uh, perjalanan dia lebih daripada 3 bahala ha, dia lebih afdal lah nak jaga khilaf saja ataupun sekiranya seseorang tersebut adalah orang tauladan atau orang ikutan di sisi masyarakat ha, maknanya <coughs> memang orang umum, orang awam suka, suka selak kasar ni kan, tapi kalau dia ni misalnya apa, Masyur, Syekh Nuruddin ke atau Habib Umar ke, semua kenal kan tiba-tiba memang afdal semayang tamam tapi dia kerana nanti kalau dia ambil semayang tamam, orang kan, eh, kenapa dia tak, dia tak kasar lah dia musafir, kenapa tak kasar ha, orang akan jadi confuse pula orang-orang faham, biasanya orang-orang pantang, lah, musafir sikit hmm, besar. <laughs> tak bagi can <laughs> tak ada nak fikir kan tamam-tamam ni Ha, jadi kalangan dia ni orang yang berpengaruhlah maka dia lebih baik dia kasar untuk tunjuk contoh kepada masyarakatlah kumpulan gadang bersapis ni dibolehkan kasar okey cukup eh Azana? ada lagi soalan 4 minit lagi insyaallah lepas ni kita baca hadis sikit cukup eh jadi apa yang baik itu daripada Al Allah Taala apa yang tidak berat-atakan kenamaan saya? saya lah. mula, mula Allah SWT bagi kita taufik, dapat kita faham, amalkan, sampaikan. Tutup majlis dan kafara majlis. Subhanallah, bihamlikah. Asyadu wa la'ilaih. Astaghfirullah wa atubu la'ik. Subhanallah, rabbil al-razzatil al-ma'isifu. Al wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.